Bon dia Ens hem reunit avui per, per fer la presentació oficial dels dos nous vehicles del CVE Transport Urbà Estem molt contents de poder-los compartir amb la resta de la ciutadania sobretot perquè ens permetran un, una, un pas endavant amb el tema de visió contaminant i de, i de servei a l'usuari important que feia temps que teníem planificat i que en aquests moments estem, estem tirant endavant amb aquests vehicles tenim previst reduir en un 35% el volum d'emissions de la flota respecte a les que vam tenir l'any passat, de global de la flota, i un nivell de servei a nivell d'urruari, de, de, de, de, de passatger, molt superior al soroll i a comoditat a el que tenim a l'any passat. Dereixo la paraula de la empresa. Moltes gràcies, en Lluís. Bon dia a tothom. Un taller de l'edat. El senyor director de l'empresa. Un sí. va. Man. L'empresa que ens ha subministrat aquests administraments i el personal de... que ens heu volgut avui venir aquesta presentació. Bé, hem fet un petit recorregut per la ciutat una mica com a recorregut eh, inaugural no? i un tupic de, de la Rambla amb aquests autobusos que han de passar a incorporar-se fins avui a la flota del servei de, de transport urbà de disser-se. És un acte simbòlic que aquesta posada en societat, aquesta presentació dels del, de autobusos, el que vol significar és la millora en la prestació del servei d'acord amb les necessitats dels usuaris i l'adaptació a les necessitats de producció de la, de la contaminació acústica i de la contaminació energètica eh, que s'obtenen el, en els actuals temps. La posada a disposició de, de la ciutat d'aquests nous autobusos suposa, suposa la jubilació d'aquells que hem vist allà en el taller d'autobusos de ja 16 anys que han fet el seu servei a la ciutat i que ja... Uh, uh, el biejar i a i aquesta crisi la i la necessitat de no passar cada -sí. dos petits, ja donbit la seva jubilació. Hem estat algun net, uh, amb, amb algun net de retras, fent la la cosa del dia de la flota de, de, de, dels autobusos del transport urbà, la doncs, es, anys, ha de que estan intentant que no hi hagi que intenti intentar que una miqueta el que era el pla de renovació però ara ja ens posem al dia eh? hem atrapat, atrapat l'any el, que vam estar sense l'alcolització corresponent i ara mateix aquests autobusos a cop al dia i, i d'aquí poc, d'aquí mesos, ens sembla d'aquí mesos tindrem eh, una novetat també a la flota dels serveis de bus urbà i d'autobusos de gans tindrem aquí criteris de eficiència energètica, provant a veure el funcionament d'aquest producte de cara també la reducció de la contaminació pròstica. És aquest l'objectiu, donar servei al ciutadà i compatibilitzar-ho amb el màxim respecte mediambiental. Ens felicitem tots, sobretot els que us heu encarregat directament de la protecció la necessitat, de la veu productes, del procés que sempre és complexa i, per tant, finalment podem celebrar que avui ja tenim aquí aquests dos nous membres de la, de la Flota del Milvar de la Ciutat. Moltíssimes gràcies.